Cântec de primăvară. Desigur, primăvara Mi-a țâșnit din tâmple De umbre Umeri îmi șiroiesc, tăcut Prea bine mie Și nu mă mai pot rumpe De aerul rotund ce m-a încăput E întâia oară când rămân Fără de viață De primăvară încercuit cu frânghi Până miresmele Îmi dau un pumn în față Trezindu-mă Le-adulmec și le mângâi Și mora a doua oară Când îmi tai chipul Pala de raze atârnând de crengi Și iar mi se rătește În păsări timpul Când pasul tău răsună Pe sub crengi Cu văzun închis, Simt cum un bat peste sprâncene Imaginile tale Clinchetând Mor s-a cadat și reînviu din vreme în vreme, de trava morții, sufletului eliberând. O, primăvara flăcă roșii înalță, pe rugul lor mi-e sufletul întins, până -mi mirezmele îmi dau un pumn în față și mă trezesc, și înving, și sunt învins. Autor, Nikita Stanescu. Lectura Maya Martin